Abbiamo con noi uh, in diretta una diretta, un'amica di di Bologna. Ciao, mi senti? Sì, ti sento, un po' trattissimo. Mi senti bene? Mi senti senti? Sì, abbastanza. Sì, ciao. Ok, perfetto. Allora, la nostra domanda è di state pre preparando la il 25 novembre? Sì. E voi raccontare un po', avete fatto un'assemblea, diverse assemblee come è, è la situazione? Sì, sì, noi quest'anno siamo partiti un po' in ritardo rispetto all'anno passato che è stato l'anno dello sciopero delle donne e diciamo che abbiamo ripreso a vederci da settembre, quindi oggi è la quarta assemblea che faremo. Sono state assemblee così molto partecipate dal punto di vista emotivo, però come compagne ci siamo ritrovate in poche così insomma è un po' un momento anche difficile e e quindi alla fine abbiamo ci siamo resi conto che lo sciopero non riusciamo a organizzarlo per tantissimi motivi che abbiamo valutato in, in questi incontri fondamentalmente e prima fra tutti perché i i comitati si sono sciolti anche il comitato delle donne della Fiom così insomma e quindi In e in, insomma questo percorso non, non non non riusciamo a portarlo avanti, ma abbiamo deciso di non perdere tutto un lavoro fatto durante l'anno passato e di insomma continuare a lottare contro la violenza maschile fondamentalmente. Quindi abbiamo deciso di organizzare un corteo eh, il 25 novembre che è un martedì lo faremo partire alle 6 da Piazza 20 settembre arriveremo in Piazza Nettuno e speriamo di essere in tanti e poi sì, un po' in breve, diciamo, quello che è successo e fondamentalmente mh, al, lo faremo a, a livello mh, territoriale perché non, non riusciamo più ad avere un'area un nazionale oppure non so, bisognerà almeno per cominciare a lavorarci però non vogliamo neanche perdere, diciamo, così il filo per per la lotta contro la violenza maschile, insomma, che ci ci porta da avanti da tanti anni, portiamo avanti da tanti anni Senti, eh, ciao innanzitutto, anche così, insomma, per eh, parlare con chi ci sta ascoltando da fuori di di questa radio, dai dal dall'etere, insomma. Ehm sì. quali sono le le tematiche con cui pensate, non so se in assemblea ci hanno avete parlato, pensati di declinare il tema della violenza maschile, se ci sono, come dire, eh, percorsi, slogan, temi che in particolare pensate di portare in piazza? Sì, diciamo che mh per adesso le le abbiamo un po' accennate a a grandi linee perché queste queste trasassemblee ci sono servite per decidere che cosa fare fondamentalmente a livello operativo e però che il tema principale è quello di lottare contro quello che può potrebbe diventare la la normalizzazione della violenza e eh, in cui sembra che il, il sistema patriarcale in cui siamo, in cui viviamo in questo momento si sta portando, no? Vogliamo eh, porre l'accento su questa questione che non vogliamo che diventi il nostro destino, che non sia una normalità, ma che il nostro punto di vista sul, sul femicidio sia portato avanti, quello di, di di donne militanti, di donne che lottano così e poi in particolare quest'anno abbiamo raccolto l'appello delle compagnie curde al convegno che c'è stato lì a Roma e eh, e quindi in un qualche modo ci faremo anche noi un po' megafono di di quelle che sono le le loro istanze, le le, le loro lotte e eh, così, insomma, le tecniche loro eh, portano avanti e di di li fa conoscere il loro punto di vista in in particolare. E così poi abbiamo deciso di mh, di continuare a chiamarci come stato lo sciopero delle donne e e portare avanti così uno sciopero, diciamo così che è simbolico, che però a a avere anche un effetto all'interno del, del della lotta che non è solo di slogan o di cortei, ma toglierci da quello che è il lavoro e dal dal ruolo di genere che non normalmente le, le donne compiono. Eh diciamo così, questi tre, tre punti sono quelli che vorremmo sviluppare, però ancora tutti nell'embrione perché oggi faremo inizieremo a scrivere il volantino e il manifesto da poter deve di riuscire a fondere, insomma. Così. Senti, da qui al 25 novembre c'avete avete altri appuntamenti? Sì, noi ci vediamo m, tutti martedì al Centro di documentazione de delle donne. Eh per noi è un'assemblea fissa questa e quindi invitiamo le tante che ci ascoltano che sono del, del del territorio a venire ad aderire al corteo e insomma, partecipare ma anche le compagnie che possono venire da altre città, se non ci sono altri cortei, possono venire al nostro e portare il loro contributo alla alla lotta, insomma. E noi così stiamo valutando che a un momento difficile i gruppi sono sempre più parcellizzati e si, e si fa fatica anche a comunicare fra fra di noi, insomma. Questo e, anche a livello vediamo... cittadino, dici? Sì, anche anche a livello cittadino ci siamo ritrovate veramente in poche a mettere insieme tutto e noi che siamo abituate sempre a prendere decisioni in modo collettivo, a discuterle anche con tante posizioni diverse, insomma, a volte anche molto riformiste e così, eh, questa volta ci troviamo in poche a decidere ci che come dire questa cosa un po' ci ci ci sconvolge però andiamo avanti così e andiamo avanti e perché comunque ci, ci ci crediamo molto in, in questa lotta e non possiamo lasciare il terreno diciamo ai maschi violenti. Senti, As il 25 a Bologna sarà una manifestazione di donne? Sì, sì, sì, certo, noi sempre abbiamo puntato su questa declinazione, non non cambieremo come i collettivi che nel tempo sono cambiati, come i vari coordinamenti che nel tempo anche sono cambiati, questa rimane una discriminante fondamentale per noi, è e infatti probabilmente anche per questo che abbiamo perso molte compagne nel nel percorso che si sono avvicinate a situazioni miste, diciamo e questo è il nostro, però noi continuiamo andiamo avanti perché ci crediamo ovviamente Grandi. che che che questa lotta è è la nostra, insomma, è è la nostra battaglia eh, e può essere punto, solo di, la nostra. <ride> esatto. Senti, sentiamo, come dire, forte eh, nella nelle tue parole eh, la preoccupazione, no, per eh, la frammentazione, per la difficoltà di di costruire percorsi che vadano, insomma, al di là del singolo collettivo o della singola città, della singola assemblea e è ovviamente una preoccupazione che abbiamo molto forte anche noi e forse insomma dovremmo insieme cominciamo a ragionare su come si può riallacciare, no, questi fili che sembrano un po' sfilacciarsi. Mm, sì, infatti sarebbe l'occasione di di, di di riprovarci, non solo per il 25 novembre che comunque resta una data fondamentale alla quale non possiamo non non non rispondere, insomma, però effettivamente dobbiamo ripensare un po' a, ai nostri collegamenti politici e eh, collettivi, insomma, sono è fondamentale e forse anche a un a un un'organizzazione, un magari la parola potrebbe sembrare un po' forte, però forse ci manca anche quella. Non so, mi, mi la butto lì. Sì, ehm insomma, appunto, questo mh, ci sarà modo di riparlare da qui al 25 novembre, anche perché, insomma, la tematica per martedì autocestito femministe e lesbiana è una tematica centrale e in qualche modo le nostre analisi vanno anche aggiornate, perché come dicevi tu prima, si assiste a un fenomeno mediatico istituzionale che anche a mio avviso eh, rischia di normalizzare la violenza, cioè quella di dare una grande visibilità mediatica ai fatti di violenza senza senza però che eh, questo produca percorsi di liberazione. Ho anche e... talvolta di mettere un'acqua in, in cui tutte le violenze sono uguali e che comunque la violenza sulle donne non è solo un aspetto, è un aspetto, c'è anche questa questa questo non rischio ma questa questo discorsi che si allargano un po' quando sappiamo eh, benissimo si che molto, sì. sì, sì, infatti anche noi sì, ogni tanto ci sono delle compagne che studiano proprio l'effetto dei media, cioè come i media in, in, mm. interpretano i femminicidi ed effettivamente c'è ancora un grossissimo di vari su quello che noi è, diciamo e quello che loro uh, arrivano a dire, quindi eh, anche su su questo fronte bisogna assolutamente eh, dire dire la nostra, insomma, anche se non abbiamo i mezzi tecnici, diciamo. Eh sì, il divario è grosso, però è fondamentale continuare a a, a portare il nostro punto di vista, insomma, di, di donne auto elastiche, soprattutto autodeterminate. Ok, a quel punto ci ringraziamo e poi ci sentiremo. Sì, e appena noi abbiamo prodotto il manifesto e anche se voi se ci volete andare i contributi sono sempre accetti e noi sì. lo lo possiamo spedire, mandare in giro, diffondere per così, insomma, per vedere di allargare un po' le basi per ma, tutte. Ma se qualcuno avesse e però... contattare, avete magari qualche riferimento? Ah, dei riferimenti. Eh, aspetta, noi abbiamo una mail collettiva che è sciopero donne che è la women.it. Eh quella è una mail collettiva a cui accediamo un po' tutte e eh, non abbiamo un blog, non abbiamo neanche un sito. <ride> Vabbè, <ride> eh, la mail però... è sufficiente per raggiungervi. Sì, esatto, cioè, cioè la mail eh, e poi penso che ci sia anche un gruppo di Facebook. <ride> anche lì è quello lì è un un punto, un punto popolare <ride> per per essere avvicinati. <ride> eh so. e anche quello si chiama Sciopero Donne Bologna. Va bene. E ci grazie. risentiamo presto allora, grazie. Eh grazie a voi per la per la comunicazione. Ciao a presto. Buona assemblea. Sì, grazie, ciao.